Negyedik fejezet Nyugtalan voltam, és amikor néhány nap múlva upatú szokásos reggeli szó áradatában, melyből mindig folyamatos, bár szükségtelen értesüléseimet szerezhettem az írnokok között dúló áskálódásokról, a kikötőbe érkezett idegen hajók kapitányainak előéletéről és jelenlegi vagyoni helyzetéről csak úgy, mint a nagyobb port felkavart házasságtörésekről, és főembereim nevezetesebb lerészegedéseiről, megütötte fülemet az a mondat, hogy Laskili az éjjel olyan ittas volt, hogy még a templomokat is összecserélte, mert Eru a temploma helyett gurruházába tért be. Pedig ezidáig úgy hallottam, hogy mértéktartó életet él. Ebből is látszik Isteni Uram, hogy a mai fiatalokban mennyire nem lehet megbízni. Már tudtam, hogy Laskili cselekszik. Akkor pedig már jobb, ha tudom, hogy mit csinál. Aznap délelőtt újra előttem állt az üvegöntők felügyelője, és nem is lepődött meg túlságosan, amikor megkérdeztem, hová tette a guru papjaitól kapott kénkristályokat. Véletlenül éppen nálam vannak, Isteni Uram, és gyantát is szereztem tőlük, mutatott ártatlan arccal a kezében tartott bőrzacskóra. Alig tudtam megőrizni méltóságom, hogy... Ekkora adag egészséges szemtelenség, daskili azonban minden szeretetem ellenére lakolnia kellett. Másnap kivittem egy kopasz domboldalra, és hátrahagyva a testőröket, olyan helyre vezettem, ahonnan a város egyetlen házát sem láthattuk. Ott egy agyakkorsóban óvatosan összekevertem a külön tömlőben hozott porrátört faszenet, ként és a girdinből származó salétromot míg neki azt parancsoltam, hogy kardjával ásson a korsóhoz illő nagyságú lyukat a sziklás földbe. Azután az összekevert porból több mint harminc lépésnyi hosszan vékony csíkot szórtam a földre. A csík egyik vége egy nagy sziklatömb mögött, a másik a lyuknál volt, ahová a korsót tettük. Letéptem az egyik tömlő száját összefogó zsinort, a sok fogdosástól olyan piszkos és zsíros volt, hogy Vékony rétegben megtapadt rajta a veszélyes keverék, és belelógattam a korsóba. Nagy köveket halmoztunk a korsó fölé. A közöket földdel és fűcsomókkal tömtük tele, vigyázva nehogy széttapossuk a porcsíkot. Mikor végre elkészültünk, elégedetten ropogtattam meg a szokatlan testi munkától sajgó derekam. Laskili olyan leckét kap, hogy megemlegeti, míg él. Nem gondoltam, hogy én is tanulhatok valamit, méghozzá nagyon fontosat. A szikla mögé hasaltunk, szikrát pattintottam, és a finomra tépett gyapjú izzó sarkát a porcsík végéhez érintettem. A láng surranva elfutott, és néhány másodperccel később fülrepesztő dörgés rázta meg a levegőt, a föld remegett alattunk. Kajánul figyeltem a mellettem lapuló laskili arcát, és csalódnom kellett. A robbanás hangjára ugyan behunyta a szemét, de utána még nagyobbra nyitotta. – Oda mehetek már, Isteni uram? – kérdezte. – Gyerünk! – mondtam bosszusan. Föltápászkodtam, leporoltam a ruhám. Ostobán vakmerő ez az ember, én pedig bolondot csináltam magamból. A lőpor füstje még nem oszlott szét. Laskiri nagy orrával kíváncsian szippantotta be a különös idegen szagot. A kőrakás és a korsó helyén hatalmas gödör tátongott. A palota nagy, kétkerekű kordéi közül bármelyik eltűnt volna benne. Numda kertépítő munkásai legalább fél napig fáradnak, míg egy ekkora gödröt ki tudnak csákányozni a csupaszikla domboldalból. Lehet, hogy Laskili akaratlan felfedezése nem csak a pusztítás új változatának átkát szabadítja ránk? A kertépítőket ugyan jól fizette a palota, csak a kovácsok kaptak többet, mégis kevesen vállalták ezt a nehéz munkát. Egész nap a csákányt forgatni, a törmeléket a kordékra lapátolni, vagy ami a domboldal meredegsége következtében sokkal gyakoribb volt, kosarakban, háton cipelni jó darabon, majd fölfelé a termőföldet ugyancsak kosaranként a lépcsőzetesen emelkedő külső párkányok kőfalakkal megerősített teraszokra, ha ennek a munkának a legnehezebb részétől a csákányozástól megszabadítaná őket a lőpor, a többit nagyobb kedvel és gyorsabban végezhetnék. Még így is maradna épp elég dolguk. A termőföld összegyűjtése az olyan völgyekből, ahová lehetetlen vízvezetéket építeni, majd a kordékra rakott és a város egyik elhagyott kőbányájába szállított föld lerakása, összekeverése állati és emberi trágyával, hogy termő növeljük, aztán újra a kordékra lapátolni, és a meredek utakon, ahol az ökröket már hiában oszogatja a hajcsár magas fejhangú kiáltozása, a vaskos, tömör kerekekbe kapaszkodva lépésenként lihegve tovább erőltetni a nehéz kordét, mert ez még mindig elviselhetőbb, mint amikor a kosarak szíja törít sebesre a vállukat. Így hát Laskili utasításom szerint szűkszavúan, de nagyon udvariasan annyit mondott a gírdinbeli kapitánynak, hogy a por alakú szóda ugyan nem olyan jó, mint a másik, de azért hozhat belőle ezután is. Csak arra vigyázzon, ne keverje össze a kettőt, mert akkor semmire nem tudjuk használni. Néhány év múlva szerte a partvidéken Girdinben készült üveggyöngyöket is lehetett a kereskedőknél kapni, persze még az avanában öntötteknél is silányabb, szennyezettebb változatot. Soha nem derült ki azonban, vajon ők is megpróbálkoztak-e a szóda helyett salétromot használni, és hogy ez hány szétrobbant kohót, hány összeégett embert követelt. Mi elég gyorsan rájöttünk a sziklarobbantáshoz legalkalmasabb keverék arányára, ehhez szerencsére 10%-nál is kevesebb kén kellett. Örültem ennek, mert, mint mondtam, a ként csak vitamin keresztül kaphattuk, és ha túl sokat vásárolunk, előbb-utóbb feltűnik. Pedig a lőpor titkát mindennél jobban őriznünk kellett. A vasolvasztóknál törték porrá a faszenet, a ként pedig a gyógyítás házában, hogy azt a látszatot keltsük, mintha a gyógyszerekhez használnánk. A salétrom megint másút volt a raktárakban. A három anyagot Közvetlenül a robbantás előtt keverte össze a gyógyítás házának öt legmegbízhatóbb tanítványa Numda és Laskiri felügyeletével, miután a korsókat és tömlőket cipelő teherhordókat már mind messze küldték. Ezek a szabályok ugyan lassították a robbantások előkészítését, viszont sikerült megakadályoznunk, hogy bárki is megtudja a lőpor összetételét. Csak Nanúr idején robbantottunk, nem csak, mert akkor tartózkodott a legkevesebb idegen a városban, hanem mert a salétrom sajnos hamar magába szívja a nedvességet, és kőkemény csomókká állt össze. Ki kellett szárítani. Erre a forró évszak volt a legalkalmasabb és újra porrá törni. Az első robbantások után már elég jól meg tudtuk becsülni, mekkora üreget várhatunk egy-egy korsó tartalmától. Aztán, visszaemlékezve a földön tanultakra, új módszerrel próbálkoztam. 6-8 korsót helyeztünk el, gondosan kiszámítva egymástól való távolságukat, lehetőleg azonos magasságban a lerobbantani kívánt majdani lépcsővonalában, és megkíséreltük egyszerre robbantani őket. Elektromos gyújtásra sajnos nem gondolhattam. Az első robbantáskor támadt ötletet igyekeztem tökéletesíteni. Lazafonású kisúnyi vastag zsinórokat híg-szurokba mártottam. Ügyeltem arra, hogy a zsinórok egyforma vastagok legyenek, és hogy mindegyiket ugyanolyan töménységű szurokkal kezeljük. Így elértem, hogy majdnem pontosan tudtam, milyen sebességgel halad rajtuk végig a tűz. Eltérés persze még így is előfordult, ami természetesen rontotta az eredményt, de ezen csak én keseregtem. Laskili és a kiválasztott tanítványok egy-egy robbantás sorozat után a levegőbe ugráltak örömükben, és még az örökké komoly numda is boldogan mosolygott. És a város népe? Féltem, hogy rettenetes ijedelmet keltek. Esre idején ugyan minden évben elég mennydörgést hallhattak, a vadisten előszeretettel haigált a villámait az öblöt dombok tetejére, a vízvezeték magasan vezető íveire, néha egy-egy hivalkodó árbócú nagy bárkát is felgyújtott. De Esrát senki nem veszi komolyan. Kiszámíthatatlan, őrjöngő Isten, ha bölcsen házadba húzódva megvárod, míg haragi elvonul fölötted, nem érhet baj. Az azonban egészen más, mikor Nanur rezzeléstelen, oppálos színben játszó ege alatt a figyelmeztető kürtszó után egyszerre csak átható dörrenés löki a melledre a forró levegő hullámát, és utána sokáig hallani még a domboldalon alágördülő kőtömbök dübörgését. De hozzászoktak ehhez is, hamarabb, mint reméltem. A következő szára az évnegyedben, mert Nanur idején amúgy sem történt soha semmiféle izgalmas esemény, már várták, mikor kezdünk hozzá. A tanácsban Mesdú, mint polgármester, hűségesen közvetítette Avana népének kíváncsi kérdését. Varásporunkkal, honnan tudták meg vajon, hogy por, mikor zúzzuk szét a sziklákat?